Torno a casa, després d'un clau desastrós, amb una nena a qui dec treure uns... vint anys? El sol m'escalfa el platé, els parcs estan plens de canalla, i en conec gairebé tots els pares, gent de la meva edat, persones saludables, subjectes respectables, sense tant ressac. i aquesta olor de coll, enganxada a la boca... M Espera un dinar familiar, mésés canal, Càbals i escamarlans I després dels cès, una palla, una palla memorat.